Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 72 Andrei a simțit cum îi tresaltă inima de bucurie. Era prea devreme ca să se gândească la vizita vreunui judecător de instrucție și prea târziu ca să fie vreo chemare de-a directorului închisorii sau de-a medicului. Nu putea fi deci decât vizita neașteptată. Din apoi a grilajului vorbitorului, unde fusese introdus, Andreea zări cu ochii măriți de o curiozitate lacomă, chipul sumbru și inteligent al lui Bertuccio, care privea și el cu o mirare îndurerată, zăbrelele, porțile zăvorâte și umbra ce se mișca pe după gratiile încrucișate. Dumneata erai?" făcu Andreea emoționat. Bună ziua, Benedetto!" răspunse Bertuccio cu glas adânc și răsunător. Dumneata...?" Dumneata?" continua Andreea, uitându-se îngrozit în preajmă. Copil nenorocit, nu mă mai recunoști?" întrebă Bertuccio. Taci, taci odată!" făcua Andreea, care știa ce auza scuțit auzidurile închisorii. Doamne, doamne, vorbește mai încet!" Ai vrea să stai de vorbă cu mine între patru ochi, nu e așa?" întrebă Bertuccio. Da, da," răspunse Andreea. Bine!" Și Bertuccio, căutându-se prin buzunare, făcu semnul unui pasnic care se zărea pe după geamul unei ferăstrui. Citește!" ce e asta?" întreba Andreea. Ordinul de a te duce într-o cameră, de a te instala acolo și de a mă lăsa să stau de vorbă cu tine." Oh!" făcua Andreea sărind în sus de bucurie. Apoi, venindu-și în fire, și zise... Tot crotitorul meu necunoscut trebuie să fie. Nu mă uită. Din moment ce vor să stea de vorbă cu mine într-o cameră izolată, înseamnă că vor ca totul să rămână secret. Îl am la mână. Bertuciu a fost trimis de ocrotitorul meu. Baznicul schimbă câteva cuvinte cu superiorul său, apoi deschise cele două porți zăbrălite și îl conduse pe Andreea beat de bucurie într-o cameră de la primul etaj, cu vedere spre curte. Camera era văruită, așa cum se obișnuiește în închisori. Ea avea un aspect de voioșie care îi se păru strălucitor de ținutului. O sobă, un pat, un scaun și o masă formau somptuosul mobilier. Bertuccio se așeză pe scaun Andreea se trântie în pat Pasnicul ieși Hai, spuse Bertuccio ce să-mi spui? Dar dumneata, fă cu Andreea Mai întâi vorbește Nu, nu, dumneata mi-aduci mai multe vești Fiindcă ai venit să mă cauți Bine, fie Ai mers mai departe cu ticăloșiile tale Ai furat, ai ucis dacă m-ai adus într-o cameră separată numai ca să-mi spui lucrurile astea, mai bine nu te ostenei degeaba. Le știu pe toate, dar sunt și unele pe care nu le știu. Să vorbim despre ele dacă vrei. Cine te-a trimis? Grăbit mai ești, domnule Benedetto. Nu-i așa? Drept la țintă și mai cu seamă să nu pălăvrăgim de pomană. Cine te-a trimis? Nimeni. De unde știei că sunt la închisoare? E multă vreme de când te-am recunoscut în tinerelul elegant și obraznic, care mâna cu atâta grație un cal pe șampelize. Pe șampelize, aha, arde, cum se spune în jocul de-a focul și de apa. Șampelize. nu vrei să vorbim, nițeluș, despre tata? Dar eu cine sunt atunci? Dumneata, omule, cum se cade, ești tatăl meu adoptiv. Îmi întipui însă că nu, dumneata, mi-ai pus la îndemână o sută de mii de franci pe care i-am păpat în patru sau cinci luni. Nu, dumneata, mi-ai făcut rost de un tată italian și gentilom. Nu, dumneata, m-ai scos în lume și m a poftit la o anumită masă la care mănânc parcă și acum, la Othui, cu cele mai suspuse persoane din Paris, cu un oarecare procuror regal cu care rău am făcut că n-am căutat prietenia, Fiindcă mi-ar fi folosit acum. Și în sfârșit, nu dumneata mai garantat pentru un milion sau două, atunci când mi s-a întâmplat accidentul fatal și când am fost prins cu măța sac. Hai, vorbește, stimabile corsican, vorbește? Ce vrei să-ți spun? Am să te ajut. Vorbei despre șampeli mai adinea, vrednicule tată adoptiv. Ei, și pe șampelize locuiește un domn foarte, foarte bogat. În a cărui casă ai furat și ai ucis, nu-i așa? Mi se pare că da. Domnul conte de Monte Cristo? Dumneata ei rostit numele. Trebuie să mă arunc în brațele lui, să-l strâng la piept strigând, Tată, tată! Lasă gluma, răspunse Bertuccio serios. Un astfel de nume nu trebuie rostit aici, așa cum îndrăznești tu să-l rostești. Ei, aș fă făcu Andreea puțin buimăcit de seriozitatea ținutei lui Bertuccio. De ce nu? Pentru că acela care îl poartă e prea ocrotit de cer ca să fie tatăl unui ticălos ca tine. Vorbe mari și cu urmări mari dacă nu o să-ți bagi mințile în cap. Amenințări, nu mă tem de ele. Am să spun. Crezi că ai de-a face cu niște pigmei de soiul tău? Întrebă Bertuccio cu glas atât de calm și cu o privire atât de hotărâtă, încât Andreea se simți tulburat până în adâncul măruntaielor. Crezi că ai de-a face cu ticăloșii obișnuiți ai ocnelor sau cu naivii pe care i-ai dus de nas prin lume? Benedetto, te găsești ținut de o mână cumplită și mâna asta vrea să se deschidă pentru tine. Nu scăpa prilejul." Nu te juca cu trăsnetul pe care ea îl lasă o clipă la o parte, dar pe care îl poate relua oricând dacă vei încerca să-i libera mișcare. Tata, vreau să știu cine îmi e tată. Dacă e nevoie, îmi voi da și viața, dar tot am să aflu. ce îmi poate aduce mie scandalul? Nu mai bine, faimă, reclamă, cum spune ziaristul Boșam. Dar voi ăștia, oamenii din lumea mare... Voi aveți totdeauna ceva de pierdut de pe urma scandalului cu toate milioanele și blazoanele voastre. Ei, cine e tatăl meu? Am venit să-ți spun. Aha, strigă Benedetto cu ochii scânteind de bucurie. În clipa aceea, ușa se deschise și pasnicul se adresă lui Bertuccio. Iertați-mă, domnule, dar judecătorul de instrucție îl așteaptă pe deținut. E pentru încheierea interogatorului meu," explică Andreea. Să-l ia naiba de nepoftit." Am să mă reîntorc mâine," spuse Bertuccio. Bun," făcu Andreea. Domnilor jandarmi, sunt al dumneavoastră." Dragă domnule, lasă vreo zece taleri la grefă ca să mi se aducă aici lucrurile de care am nevoie." S-a făcut," răspunse Bertuccio. Andreea a întinse mâna." Bertuccio și-o păstrăpea pe sa în buzunar și nu făcu altceva decât să sune cu ea niște mărunțiși. Chiar asta voiam să-ți spun," Făcu Andreea încercând să zâmbească, dar subjugat totodată de ciudată a liniștea lui Bertuccio. Să mă fi înșelatoare, se întrebă el, urcându-se între sura lungăreață și zăbrelită, căreia și îi spun coșul cu salată. O să vedem." Așadar, pe mâine!" adăugă el întorcându-se spre Bertuccio. Pe mâine!" răspunse intendentul. Capitolul 31 Judecătorul Ne amintim că abatele Busonii rămăsese singur cu noartie în camera mortoară și că bătrânul și preotul vegheaseră să rălângă moartă. Poate că îndemnurile creștinește ale abatelui Poate că blânda lui Milă sau cuvântul lui convingător îi să răcuraj bătrânului. Căci, din clipa când putuse să stea de vorbă cu preotul, în locul deznădejdii care îl cuprinsese la început, totul vădea în o resemnare de plină, o liniște uimitoare pentru cei ce și aminteau dragostea adâncă pe care i-o purta valentanei. Domnul de Vilfor nu-l mai revăzuse pe bătrân din dimineața morții Valentanei. Întreaga casă fusese reînoită. Un alt valet fusese angajat pentru procuror, un alt servitor pentru noartie. Două femei intraseră în serviciul doamnei de Vilfor. Toți, până și portarul și vizitiul, înfățișau chipuri noi ce se ridicaseră, ca să zicem așa, între diferiții stăpânei casei acesteia blestemate, între relațiile lor destul de reci și până acum De altfel, sesiunea juraților avea să se deschidă peste trei zile Și Vilfor, închis în cabinetul lui, urmărea cu deosebită râvnă rechizitorul început împotriva ucigașului lui Caderus Afacerea aceasta, ca și toate cele în care se găsea amestecat Contele de Monte Cristo ră mare vâlvă în lumea pariziană Dovezile nu erau convingătoare pentru că se compuneau din câteva cuvinte scrise în agonie de un ocnaș Care stătuse în lanțuri împreună cu acuzatul și putuse fi îmboldit să scrie din ură sau din răzbunare Dar convingerea magistratului se formase Procurorul regal sfârșise prin a-și impune lui însuși cumplita convingere că Benedetto era vinovat și trebuia să scoată din izbânda aceasta nevoioasă una din bucuriile amorului propriu care mai puteau să -i invioreze puțin inima înghețată. Așadar, procesul își urma cursul datorită muncii a lui Vilfor, care voia să înceapă cu el apropiată a curții cu juri. De aceea, Procurorul fusese forțat să stea mai retras decât oricând ca să nu fie silit să răspundă uriașului număr de cereri ce îi se adresau pentru obținerea învoirii de a fi de față la proces. Și apoi se scursese atât de puțină vreme de când sărmana Valentan fusese înmormântată, iar durerea familiei era încă atât de recentă, încât nimeni nu se mira să-l vadă pe tata atât de adâncit în muncă, adică în singura distracție care putea să-i mai alunge mâhnirea. O singură dată, a doua zi după ce Benedetto primise cea de-a doua vizită a lui Bertuccio, când trebuia să afle numele tatălui său, Vilfor îl zări pe noartie. În ziua aceea era duminică și magistratul, hărțuit de oboseală, coborâse în grădină. Posomorât, încovoiat sub apăsarea gândurilor, Semănând cu tarcuinius care dobora cu iau a capetele cele mai înalte ale macilor, domnul de Vilfort dobora cu bastonul tulpinile lungi și veștejite ale ce creșteau de-a lungul aleilor, biete spectre ale florilor atât de strălucitoare din anotimpul trecut. Procurorul ajunsese de câteva ori până în fundul grădinii, adică până la faimoasa poartă dând spre terenul părăsit, și se reîntoarse pe aceeași alee Relundu-și plimbarea cu același pas Și cu același gest Când se uită fără voie Spre casa în care l-auzea pe fiul său Jucându-se zgomotos E doar fusese adus de la pension Ca să-și petreacă zilele de duminică și luni Lângă maicăsa. În clipa aceea Procurorul regal îl văzu La una din ferestrele deschise pe noartie Bătrânul Ceruse să fie împins cu jilțul până acolo ca să se bucure de ultimele raze călduțe ale unui soare Ce saluta florile ofilite ale zorelelor și frunzele ruginii ale viței sălbatice care îmbrăca balconul Bătrânul privea spre un punct abia zărit de vilfor Privirea lui cuprindea atâta ură și sălbăticie, în ea arde atâta nerăbdare încât procurorul regal obișnuit să-i citească pe față gândurile, se abătu din drum ca să vadă către cine se îndrepta privirea aceasta nimicitoare. Și atunci procurorul regal o văzu sub un de tei, cu crengile aproape desfrunzite pe doamna de Vilfor, stând așezată cu o carte în mână și, întrerupându-și din când în când lectura, ca să-i zâmbească fiului ei sau să-i arunce înapoi mingea pe care el o a zvârlea cu încăpățânare din salon în grădină. Vilfor pălicăci înțelegea ce voia bătrânul. Nu Noartie se uită țintă între acolo. Dar deodată privirea ei se mută de la soție la soț și de data aceasta trebuie să îndure Vilfor atacul ochilor fulgerători care, schimbându-și ținta, își schimbaseră totodată și limbajul, fără să piardă însă ceva din expresia lor amenințătoare Neavând habar de pasiunile ale căror focuri încrucișate treceau pe deasupra capului ei Doamna de Vilfort tocmai prinsese mingea și îi făcea semn copilului să vină să o ia cu o sărutare Dar e doar să lăsă multă vreme rugat Pe semne mângâierea mamei nu i se părea că răsplătește îndeajuns o stenea la dată în sfârșit, el se hotărâ, sări pe fereastră în mijlocul unei tufe de heliotrop și de crizanteme și dădu fuga cu fruntea brobonită de sudoare spre maică-sa. Doamna de Vilfor îi șterse fruntea -o sărută, apoi îl lăsă să plece cu mingea într-o mână și cu un pumn de bomboane în cealaltă. Atras ca printr-o putere de neînvins, așa cum e pasărea atrasă de șarpe, Vilfor se apropie de casă. Și cu cât se apropia mai mult, cu atât privirea lui Noartie se pleca urmărindu-l, iar focul ei părea că dogorește între atâta încât Vilfor simțea cum îl arde până în fundul sufletului. Într-adevăr, în privirea aceasta se putea citi o mustrare sângeroasă și, totodată, o amenințare cumplită. Apoi pleoapele și ochii lui Noartie se ridicară spre cer, ca și cum ar fi vrut să-i amintească fiului un jurământ uitat. Bine, bine, spuse Vilfor de jos, din curte. Bine, bine, mai ai răbdare o zi. Ce-am spus e bun spus. Noartie părul liniștit la auzul acestor cuvinte și își întoarse privirea nepăsător. Vilfor își descheie enervat, redingota care l-înăbușea și își trecu o mână pe frunte și reintră în cabinet. Noaptea se scursă rece și liniștită. În toată casa lumea se culcă și dormi ca de obicei. Singur și tot ca de obicei, Vilfor nu se culcă odată cu ceilalți și lucră până la cinci dimineața, revăzând ultimele interogatorii luate în ajun de către magistrații instructori, comparând depozițiile martorilor și limpezindu-și actul de acuzare, unul dintre cele mai aspre și mai iscusite din câte întocmise vreodată. A doua zi luni, Trebuia să aibă loc prima ședință a juraților. Ziua aceea Vilfor o văzu mijind pală și sinistră, iar lumina ei albăstruie făcut să lucească rândurile scrise cu cerneală roșie. Magistratul a țipise o clipă în timp ce lampa abia mai ardea. Pâlpâirile ei îl treziră. Degetele lui Vilfor erau umede și înroșite ca și cum le-ar fi muiat în sânge. Procurorul deschise fereastra. O fâșie portocalie străbătea zarea și tăia în două plopii subțiri care se profilau negri pe cer. În câmpul de lucernă, dincolo de gardul castanilor, o ciocârlie se înalță cântându-și cântecul limpede și matinal. Aerul jila valzorilor învălui fruntea lui Vilfor și împrospătă mintea. Astăzi trebuie ca omul care ține spada justiției în mână să lovească pretutindeni unde sunt vinovați, își spuse el. Și privirile îi se îndreptară fără voie spre fereastra a lui Noartie, unde în ajun îl zărise pe bătrân. Perdea era trasă și, totuși, Imaginea tatălui său îi se părea atât de prezentă, încât el vorbi spre fereastra închisă ca și cum ar fi fost deschisă și ca și cum ar mai fi văzut încă prin ea privirea amenințătoare a bătrânului. Da, șopti el, fii liniștit! Apoi își coborâ fruntea în piept și făcu astfel de câteva ori ocolul camerei. După aceea se întinse pe o canapea îmbrăcat cum era, nu atât ca să doarmă, cât ca să-și desmorțească membrele înțepenite de oboseală și de înfrigurarea muncii care îi pătrunsese până în măduva oaselor. Încetul cu încetul se treziră și ceilalți. Din cabinetul său, Vilfor auzi sunând unul după altul zgomotele care înfățișau viața casei. Uși mișcându-se... Soneria doamnei de Vilfor chemând camerista, primele strigăte ale copilului care se trezea voios, cum se trezesc de obicei copiii de vârsta lui. Sună și Vilfor. Noul valet intră și i-a ziarele. Odată cu ziarele, el a și o ceșcuță cu ciocolată. Ce mi-a adus?" întrebă Vilfor. O ceșcuță cu ciocolată." N-am cerut-o cine s-a îngrijit de mine." Doamna!" Mi-a spus că domnul va vorbi astăzi mult, fără îndoială, în afacerea asasinatului și că are nevoie să prindă forțe. Și valetul lăsă pe măsuța de lângă canapea, încărcată cu hârtii ca și toate celelalte mese, ceașca argintată. Apoi ieși. Vilfor privi o clipă ceașca posomărât. Deodată o apucă cu o mișcare nervoasă și înghiți dintr-o singură sorbitură ciocolata. S-ar fi spus că nădăjduia ca băutura să fie ucigătoare și că își chema moartea să le libereze de o datorie, ce poruncea să facă un lucru mai anevoios decât moartea însăși. Apoi se ridică și se plimbă prin cabinet cu un soi de zâmbet, care ar fi părut îngrozitor oricui l-ar fi privit. Dar ciocolata nu fusese otrăvită și domnul de Vilfor nu simți nimic. La ora dejunului, Vilfor nu veni la masă. Valetul reintră în cabinet Doamna vă anunță că e ora 11 și că ședința are loc la prânz Ei și? Făcu Vilfor Doamna e gata și întreabă dacă să vă însoțească Unde? La Palatul Justiției Ce să facă acolo? Doamna spune că ar vrea foarte mult să asiste la proces Aha, ar vrea foarte mult Făcu Vilfor cu un ton înfricoșător Valetul se dădu înapoi spunând Dacă domnul dorește să meargă singur, am să-i spun doamnei." Vilfortă cu o clipă. El își brăzdă cu unghiile obrazul palid încadrat de o barbă neagră ca abanosul. Spune-i doamnei că vreau să-i vorbesc și că o să rog să mă aștepte la ea." Spuse el apoi. Bine, domnule. Să te întorci ca să mă bărbierești și să mă îmbraci." Îndată." Valetul dispăru într adevăr și se reîntoarse. Îl barbierii pe Vilfort și l-ajută să se îmbrace cu un costum negru ceremonios. După ce termină, valetul spuse: Doamna vă așteaptă de îndată ce veți fi gata. Mă duc. Și Vilfort cu dosarele sub braț, cu pălăria în mână, se îndreptă spre apartamentul soției sale. La ușă, el se opri o clipă și șterse cu batista sudoarea care îi și roia pe fruntea lividă. Apoi deschise. Doamna de Vilfort stătea întinsă pe un divan, răsfoind cu nerăbdare ziarele și broșurile cu care e doar se distra, făcându-le bucăți mai înainte chiar ca mai că să-și să poată sfârși lectura. Ea era gata îmbrăcată pentru oraș. Pălăria o aștepta alături pe un fotoliu. Își pusese până și mănușile Ai venit?" întrebă ea cu vocea firească și calmă Doamne, cât ești de palid! Iar ai lucrat toată noaptea? De ce n-ai venit să iei masa cu noi? Ea spune, mă iei sau mă duc singură cu Eduard?" După cum se vede, doamna de Vilfort pusese multe întrebări ca să obțină un singur răspuns dar Vilfor rămasă rece și mut ca o statuie la toate întrebările ei Eduard, spuse Vilfor privindu-și poruncitor copilul Du-te de te joacă în salon, dragul meu Trebuie să vorbesc cu maica ta Văzându-i înfățișarea rece, auzindu-i tonul hotărât și introducerea ciudată Doamna de Vilfor tresări Eduard ridicase capul și-și privise mama Apoi, văzând că ea nu se supune poruncii lui Vilfor, început din nou să taie capetele soldaților de plumb. E doar, strigă Vilfor atât de aspru încât copilul sări în sus. Nu mă auzi? du-te. E doar, neobișnuit cu asemenea purtare, se ridică în picioare și păli. Cu greu s-ar fi putut spune dacă pălise de mânie sau de teamă. Taicăsul l de braț îl sărută pe frunte și spuse. Hai, băiețaș, du-te!" Eduard ieși. Domnul de Vilfor zăvorâ ușa în urma lui. Doamne! Făcu doamna de Vilfor, privindu-și soțul până în fundul sufletului și încercând să schițeze un zâmbet pe care neclintirea lui Vilfor îl îngheță pe buze. Doamne, ce s-a întâmplat? Unde ții o trava pe care o folosești de obicei? Rostiră spicat și fără altă introducere magistratul, Stând între soția sa și ușă Doamna de vilfor simți ce trebuie să simtă ciocârlia când vede șoimul strângându-și cercurile ucigașe deasupra ei Un fel de sunet răgușit, frânt, care nu era nici țipăt și nici geamăt, îi scăpă din piept Obrajii se învinețiră Nu, nu înțeleg și, cum se ridicase împinsă de groază, ea se prăbuși pe pernele sofalei, împinsă de un imbold fără-îndoială și mai puternic decât cel din tâi. Te întrebam," continuă Vilfor cu glasul pe deplin liniștit, unde ascunzi o trava cu ajutorul cărei ai ucis pe socrul meu, domnul de Saint Meran, pe soacra mea, pe Baroa și pe fica mea, Valentan?" Vai, ce spui?" strigă doamna de vilfor împreunându-și mâinile. Datoria dumitale nu este să mă întreb, ci să-mi răspunzi. Să răspund soțului sau judecătorului, îngăimă doamna de vilfor. Judecătorului. Paloarea femeii, teama din privirea ei, tremurul corpului, înfățișau o priveliște înspăimântătoare. Vai, vai, atâta putu ea să spună. Nu-mi răspuns?" întrebă magistratul. Apoi adăugă cu un geamăt mai înspăimântător încă decât mânia lui. Adevărat, nu negi!" i-a făcut o mișcare. Și nici n-ai putea nega!" adăugă Vilfor, întinzând brațul ca pentru a o înfășca în numele justiției. Ai săvârșit aceste crime cu o iscusință nerușinată, dar care totuși nu-i putea înșela decât pe oamenii gata să se lase orbiți din pricina afecțiunii ce-ți purtau. Știam că există un otrăvitor în casă încă de când a murit doamna de Senmeran. dar mă prevenise. După moartea lui Baroa, Dumnezeu să mă ierte, bănuielile mele au căzut pe cineva, pe un înger. Bănuielile mele care, chiar când nu s-a săvârșit o crimă, Veghează, mereu treză în adâncul inimii. Dar după moartea Valentanei nu mai există îndoială pentru mine că tu ești ucigașa. Și nu numai pentru mine, dar și pentru alții. De aceea, crima ta, cunoscută acum numai de două persoane, dar bănuită de mai mulți, va deveni publică. Și, cum îți spunea mai adineauri nu-ți vorbesc ca soț, ci ca judecător." Doamna de Vilfor își ascunse fața în palme. Vai, îngăi ea, te rog, nu te lua după aparențe. Oi fi cumva lașă? Strigă Vilfor cu dispreț în glas. E adevărat, am observat că otrăvitorii sunt totdeauna lași. Oi fi cumva lașă, tu care ai avut groaznicul curaj să vezi cum își dau sufletul în fața ta, doi bătrâni și o fată uciși de tine? Vai! Oi fi cumva lașă! Continuă Vilfor, ieșindu-și tot mai mult din fire. Tu care ai numărat una câte una clipele celor patru agonii, tu care ți-ai întocmit planurile drăcești și ți-ai preparat băuturile ticăloase cu o dibăcie și o iscusință atât de miraculoasă, tu care ai plănuit atât de bine toate, ai uitat oare să calculezi un singur lucru, adică unde poate să te ducă destăinuirea crimelor tale? Asta e cu neputință. Ți-ai păstrat-o travă mai blândă, mai pătrunzătoare, mai ucigătoare decât celelalte, ca să scape de pedeapsa meritată. Cel puțin așa nădăjduiesc. Doamna de Vilfor își împreună mâinile și căzu în genunchi. Știu, știu că mărturisești, urma procurorul. Dar mărturisirea a făcută judecătorilor, mărturisirea a făcută în ultima clipă. Mărturisirea a făcut atunci când nu mai poți să negi, nu ușurează cu nimic pedeapsa care îi se dă vinovatului. Pedeapsa, strigă doamna de Vilfor, pedeapsa, de două ori ai rostit cuvântul acesta. fără îndoială, oare fiindcă ești de patru ori vinovată, ai crezut că ai să scapi de ea? Oare fiindcă ești soția aceluia care cere pedepsirea, ai crezut că nu vei primi? Nu, nu, oricine-i fi eșafodul o așteaptă pe o mai ales dacă, după cum spuneam, mai adinaori, o n-a avut grijă să păstreze pentru ea vreo picătură din cea mai sigură otravă a ei. Doamna de Vilfort scoase un răcnet și groaza hidoasă și nestăpânită i-a acoperit răsăturile descompuse ale feții. Nu-ți fie teamă de eșafod, urmă magistratul. Nu vreau să te dezonoresc, fiindcă asta ar însemna să mă dezonoresc pe mine însumi. Nu, din potrivă. Dacă m-ai ascultat cu atenție, ar trebui să fi înțeles că nu poți muri pe eșafod. Nu, n-am înțeles. Ce vrei să fac? Bolborosine fericită cu desăvârșire doborâtă. Vreau să spun că soția primului magistrat al capitalei nu o să păteze prin ticăloșia ei un nume curat. Și nu să-și necinstească dintr-o singură lovitură și soțul și copilul Nu, nu Ei bine, atunci ar fi o faptă bună din partea ta și pentru fapta asta bună îți mulțumesc Îmi mulțumești? Pentru ce? Pentru ce ai spus? Ce-am spus? Mi-am pierdut mințile, nu mai înțeleg nimic Doamne, doamne Și ea se ridică cu părul răvășit cu buzele acoperite de spume mi-ai răspuns la întrebarea pusă când am intrat aici. Unde este o travă pe care o folosești de obicei?" Doamna de Vilfor își înălță brațele spre cer și-și strânse cu putere mâinile. Nu, nu!" strigă ea. Nu asta vrei!" Ceea ce vreau eu este să nu pierd pe eșafod. Mă răspunse Vilfor. Iertare! Ceea ce vreau e să se facă dreptate." Eu exist ca să pedepsesc," adăugă el cu o privire înflăcărată. Oricărei alte femei, chiar și unei regine, i-aș trimite călăul. Dar față de tine voi fi milostiv. Ție îți spun, nu e așa că ai mai păstrat câteva picături din o travata cea mai blândă, cea mai fulgerătoare și cea mai sigură? Iartă-mă, lasă-mi viața! Ești lașă! Gândește-te că îți sunt soție!" Ești o otrăvitoare. În numele cerului. Nu. În numele dragostei pe care mi-ai purtat-o. Nu, nu. În numele copilului nostru. lasă viața pentru copilul nostru. Nu, nu, nu, îți spun. Dacă ți-aș lăsa viața într-o bună zi, poate l-ai ucide cum i-ai ucis și pe ceilalți. Eu? Să-mi ucid fiul?" strigă mama aceasta sălbatică, repezindu-se spre Vilfor. Eu? să lucit pe Eduar al meu? Ha-ha!" Și un hohot înfricoșător, un râs drăcesc, un râs de nebună, sfârși fraza și se pierdu într-un horcăit sângeros. Doamna de Vilfor se prăbușise la picioarele soțului ei. Vilfor se apropie de ea. Să știi," îi spuse el, că dacă până mă reîntorc nu s-a făcut dreptate... Atunci te denunți cu propria mea gură și te arestez cu propriile mele mâini. Ea îl ascultă, gâfâind, doborâtă, strivită. Doar ochii ei mai erau vii și, în ei, mognea un foc cumplit. Mă auzi? Urmă Vilfor. Mă duc acolo să cer pedepsa cu moartea pentru un ucigaș. Dacă te găsesc în viață, de seară vei dormi în temniță. Doamna de Vilfor, gemu. Nervii se destinseră și ea se prăbuși frântă pe covor. Procurorul regal păru o clipă cuprins de milă. El o privi cu mai puțină asprime și, înclinându-se ușor în fața ei, șopti. Adio! Adio! Cuvintele de despărțire căzură ca un pumnal ucigător asupra doamnei de vilfor. Ea leșină. Procurorul regal plecă și ieșind, răsucide două ori cheia în broască. Capitolul 32. Curtea cu juri Afacerea Benedetto, cum era denumită atunci la Palatul Justiției și în lume, stârni o vâlvă nemaipomenită. Obișnuit să meargă la Cafe de Paris, pe bulevardul de Gans și la Bois de Boulogne, în vremea când locuise la Paris, timp de două sau trei luni cât fusese în splendoare, falsul Cavalcanti legase o mulțime de cunoștințe. Ziarele povestiră despre feluritele popasuri ale acuzatului în viața elegantă ca și în viața de ocnă. Ele stârniseră astfel cea mai vie curiozitate, mai ales printre cei ce-l personal pe prințul Andreea Cavalcanti. Aceștia erau hotărâți să încerce orice ca să-l vadă pe banca acuzaților pe Benedetto, ucigașul unui ocnaș cu care împărțise lanțurile. Multora, Benedetto li se părea, dacă nu o victimă, cel puțin o eroare judiciară. Cavalcanti tatăl fusese văzut la Paris și ei așteptau să-l vadă se ca să-și apere ilustra odraslă. Mulți dintre cei ce n-au niciodată vorbindu-se despre faimoasa tunică militară cu care debarcase la contele de Monte Cristo, se simțiseră mișcați de aerul demn. De purtările alese și de priceperea lui de a se înfățișa în lume Bătrânul patrician, trebuie spus, părea un senior desăvârșit De câte ori nu vorbea sau nu făcea aritmetică Cât despre acuzat, mulți își aminteau că îl văzuseră atât de plăcut, de frumușel și de risipitor Încât mai curând le venea să creadă în uneltirile vreunui dușman cum se găsesc atâția în lumea asta în care averile mari ridică mișloacele de a face binele și răul la înălțimi nebănuite și puterea la înălțimi uluitoare. Se grăbiră deci cu toții să asiste la ședința curții cu juri, unii ca să guste spectacolul, alții ca să-l discute. Încă de la orele șapte dimineața se făcuse coadă la poartă, iar cu o oră înainte de deschiderea ședinței, sala se umpluse cu privilegiați. În zilele marilor procese, înainte de intrarea juraților și adeseori chiar și după, sălile Palatului de Justiție se aseamănă foarte mult cu saloanele în care o mulțime de oameni se recunosc, își vorbesc unii altora când stau destul de aproape ca să nu-și piardă locurile și își fac semne când sunt despărțiți prin prea mult public, avocați și jandarmi. Era una din acele minunate zile de toamnă care ne despăgubesc uneori de o vară absentă sau prea scurtă. În orii pe care domnul de vilfor îi văzuse de dimineață dungând răsăritul, se împrăștia să răca prin farmec, lăsând să lucească în toată curățenia ei, una din ultimele și cele mai blânde zile ale lui septembrie. Boșam, ca ziarist de frunte și prin urmare ca unul ce-și avea locul pretutindeni, privea în dreapta și în stânga. El îi zări pe șatore noșii pe debrei, care, câștigând bunăvoința unui polițai, îl hotărâsără pe acesta să treacă în spatele lor, în loc să-i acopere, după cum avea dreptul. Vrednicul agent simțise care de-a face cu secretarul ministrului și cu un milionar. De aceea se arătă foarte binevoitor față de nobilii săi vecini, îngăduindu-le chiar să meargă până la Boșam și făgăduindu-le să le păstreze locurile. Ei, făcu Boșam, va să zic că am venit să ne vedem prietenul?" Din păcate, da," răspunse Debrei. Nobil prinț! Să ia naiba pe toți prinții italieni!" Un om despre a cărui spiță vorbise Dante și care se înalța până la divina comedie. Noblețe de ștreang," făcu Chateaureno, nepăsător. O să fie osândit, nu-i așa?" îl întrebă Debrei pe Boșam. Păi, dragul meu, mi se pare că pe dumneata ar trebui să te întreb asta," răspunse ziaristul. Dumneata știi mai bine decât mine ce fel de vânt bate pe aici." L-ai întâlnit pe președinte la ultima serată a ministrului." Da. Ce ți-a spus?" Un lucru care o să te mire." Spune-l repede atunci. De mult n am mai auzit asemenea lucruri." Ei bine." Mi-a spus că Benedetto, care e privit ca un fenix al subtilității, ca un gigant al vicleniei, nu e decât un pungaj de rând, un nătărău, cu totul nevrednic de experiențele ce se vor face după moarte pe organele lui frenologice. Ei, aș, făcu Boșam, își juca totuși destul de bine rolul de prinț. Pentru dumneata, Boșam, care nu poți să-i suferi pe prinții aceștia nefericiți și ești încântat de câte ori le găsești cu sururi, dar nu pentru mine care simt din instinct gentil omul și adulmec o familie aristocratică, oricare ar fi ea, ca un adevărat copoi al nobilimii." Va să zică, dumneata, n-ai crezut niciodată că ar avea o moșie de prinț?" Că ar avea o moșie de prinț?" Da." Că este prinț?" Nu." Nu-i rău spus, făcut de brei. Te asigur totuși că pentru oricare altul, în afară de dumneata, putea trece drept prinț. L-am văzut la miniștri. Da," spuse Shatoreno, însă ar trebui ca și miniștrii dumitale să se priceapă la prinți." Nu-i rău ce ai spus, Shatoreno," răspunse Boșami spugnind în râs. Fraza e scurtă, dar plăcută." Îți cer îngăduința să o folosesc în articolul meu. Ia-o, dragă, domnule Boșam, răspunse și Ia-o, îți-o dau așa cum este. Dacă eu am vorbit cu președintele, dumneata trebuie să fi vorbit cu procurorul regal, nu e așa? Îl întrebă de brei pe Boșam. A fost cu neputință. De opt zile, domnul de Vilfor s-a zavorit. Și e și firesc, cu atâtea necazuri familiare. Iar la urmă și cu moartea ciudată a ficei sale Moarte ciudată? Ce spui, Boșam? Da, te faci că nu știi sub motiv că toate astea se petrec în înalta magistratură Răspunse Boșam, punându-și monoclul la ochi și silindu-se să țină acolo Dragul meu, se amestecă și dă-mi voie să-ți spun că Debrei te întrece în privința monoclului Debrei, ia de-o lecție domnului de Boșam. Ia te uită, făcu Boșam. Nu cumva mă înșel? Ce? Ea e. Care e ea?" Se zicea că a plecat. Domnișoara Eugenie?" întrebă Șatoreno. S-a și întors? Nu, mai s-a." Doamna Danglar?" haide de, făcu Șatoreno, nu se poate. La zece zile după ce i-a fugit fata și la trei zile după ce soțul i-a dat faliment?" Debrei se înroși ușor și se uită în direcția privirii lui Boșam. De unde?" făcu el. E o femeie voalată, o doamnă necunoscută, vreo prințesă străină, poate mama prințului Cavalcanti. Dar mi se pare că spuneai sau voiai să spui ceva foarte interesant, Boșam." Eu?" Da, vorbei despre moartea ciudată a Valentanei." Adevărat. Dar de ce nu fi venit doamna de Vilfor?" Biata femeie, făcut de brei Fără doar și poate că la ora asta Distilează apă de meliză Pentru spitale și face cosmetice Pentru ea și pentru prietenele ei Știți că distracția asta O costă două, trei mii de taleri pe an După câte se spune Dar, într-adevăr, ai dreptate De ce nu o fi venit aici, doamna de Vilfor? Aș fi revăzut-o cu plăcere mie îmi place mult Iar eu nu pot să o sufăr Spuse Șatore de ce? Habar n-am. De ce iubești? De ce țesilă de cineva? Pur și simplu nu pot să o sufăr pentru că îmi e antipatică." Din instinct, desigur. Se prea poate. Dar să ne reîntoarcem la ce spuneai, Boșam." N-ați fi curioși, domnilor, să știți de ce se moare cu atâta spor în familia Vilfor?" urma Boșam. Cu spor? E frumos spus, făcușa Toreno." De dragă, și sen Simon folosește cuvântul ăsta. Dar faptul îl găsim în familia domnului de Vilfor, așa că să ne reîntoarcem la el." Pe cinstea mea," spuse Debrei, mărturisesc că nu pierd din vedere casa asta îndoliată de trei luni. Ba chiar alaltă, iar venind vorba despre Valentan, doamna mi-a pomenit despre ea." Cine-i doamna?" întrebășat Toreno. Soția ministrului, ce naiba? Iartă-mă, făcușa Toreno. Dar eu nu mă duc pe la miniștri. Asta o fac prinții. Erai numai frumos, dar acum devii sclipitor, baroane. Fieți milă de noi, altfel o să ne ars ca un Jupiter. N-am să mai spun nimic, răspunse șatoreno. Dar ce naiba? Fie vă milă de mine, nu mai tot dați replici. Hai, Boșam, să încercăm să ne reîntoarcem la subiectul nostru. Îți spuneam, deci, că doamna am cerea al altăieri informații despre ea. Dă-mi-le ca să-i le pot da și eu la rândul meu. Ei bine, domnilor, dacă se moare cu atâta spor în familia procurorului, observați că mi-am menținut expresia, pricina e că în casa lui se află un ucigaș. Cei doi tineri tre fiind fiindcă și lor le venise nu odată ideea asta. Și cine crezi că e ucigașul? întrebară ei. — Micuțul e doar! Hohotul de râs al celor doi nu îl descurajară deloc pe orator. El continuă. — Da, domnilor, micuțul e doar, copil fenomenal, care ucide de pe acum ca și tăticul și mămica. — Glumești? — Ba, deloc, ieri am angajat un servitor plecat de la domnul de Vilfor. Ascultați-mă cu atenție. — Te ascultăm! Pe servitor o să-l dau afară mâine, fiindcă mănâncă nemaipomenit de mult, ca să se refacă de pe urma postului pe care și l-a impus acolo, pentru că era groază să mai mănânce ceva. Ei bine, se pare că drăguțul de copil a pus mâna pe vreo sticluță de doctorie și o folosește din când în când împotriva celor ce nu-i sunt pe plac. Mai întâi au displăcut bunicuțul și bunica de Senmeran și le-a turnat trei picături din elixirul lui. Trei picături sunt de ajuns. Apoi a venit rândul vrednicului Barua, servitor al bunicului Noartie, care îl din când în când pe ștrengarul nostru. Poznașul i-a turnat și lui trei picături de elixir. Și la fel s-a întâmplat și cu biata Valentan. Ea nu-l certa deloc, dar el era invidios. I-a turnat și ei trei picături din elixir ca și celorlalți și totul s-a terminat.